Köszúsban kedves testvérek, a Meti Heteor 269. visszatérítő adását halljátok. Én Ádám vagyok. Szent Szedlák bejelentkezése után akkor köszönnék el Ferenc Ferenc Pólinak is. Szevasztok. Minek köszönhetjük a szakrális üdvözlést? Olyan ritkán csináljuk ezt. Tehát gy gyűlünk itt össze együtt a technológiai dicséretére, vagy, vagy a technológiában elkövetett bűnénk meggyónására. És ezt nem éljük meg így igazából mélyen szívből valójában. És azt gondolod, hogy ezek az adások arra kének, al kellene alkalmat teremtsenek, hogy mindenki magába forduljon, belegondoljon, mit is tett az elmúlt héten, hány rossz jelszót használt, hányszor írta be már megint az, hogy ABCD123. Igen, igen, igen, mennyi felesleges dolgot rendelt Kínából, ismét nem dobtak ki a lega, sofiók legalján tartott konfliktus könnyű fémekből készült telefonjait a megfelelő újrahasztosító helyen uh, Felment a Facebookra? Flémelt az interneten, igen. Lájkolta like Greta thunberg Vagy dislikeolta Pontosan. Uh, tehát egy csomó mindent követünk el hétről hétre. És igen, És én is egy kicsit. Ez már egy másik, uh, másik vallás. Szóval akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen lehetne egy nagy szoba a Meti or azt egyébként tök jó lenne csinálni. Tehát egyszer ö, ö, blogban tudom, hogy volt ilyen, vá, emberek anonimbe írhattak dolgokat, hogy ők, ők mégis mit csináltak, vagy mit gondolnak, vagy hogyan védkeztek, és erre válaszolt valamit a blogger. Ez egy bődülötesen jó műfaj egyébként. Nem hiszem, hogy mi fogjuk megcsinálni ezt, de, de van rá hely. Egy csomó, csomó dolog van a magyar e podcastoszférában. Hú, ez de szarul fog kijönni, ami nincsen. Tehát, hogy ilyen lyukak vannak ott. Ilyen például a gyóntató podcast. A gyontató podcast, igen, igen, igen. A közéleti podcast most éppen nem tudom mennyi van, de mintha azok is fogynának. Egyébként a héten jelent meg a, a Zsomborféle Gellernek a hivatalos első része, de az YouTube dolog, tehát hogy ez nem podcast. már majd... tegyük hát hozzá, hogy Pál Zsomborról, a kreatív főszerkesztőjéről, és rockénekesről, punk Hát énekesről beszélünk, de azért inkább a kreatív főszerkesztőjére gondoljatok. Ez nem a többség azért úgy ismeri, mint a kozmosznak, meg a bajnoknak a frontemberét. Igen, igen. E, pedig hát ő a kreatív című e, reklám- és médiaipari szakfolyóiratot. És nagyon-nagyon vicces a Geller YouTube csatorna, illetve, sőt, mi több, két részből áll minden adás. Jó, ez a második. Az első fele az egy nagyon vicces híradó. A második fele meg egy nagyon jó beszélgetés valami fontos emberrel, most ebben már Grecsó Krisztiánnal beszélget Pál és jó hallgatni őket. Igen, hogyha csak annyi lenne az egész adás most egy hónapig, hogy Grecsó Krisztián elmondja, hogy mit gondol a gyászról, és ennek kapcsán Andy Vajnáról és becsesne érről, már akkor megérné fenntartani az internetet. És azért nagy szó ismerve az internethez való hozzáállásomat szerintem. Igen, igen, igen. De azért ne tegyük a fiók mélyére ezt a gondolatot, hogy mi szerint is kéne csinálni egy egy tehgyontatós podcastot. Az Encore FM ugye az lehetővé teszi, mint podcast hosting szolgáltató, hogy hangüzeneteket hagy, hogy hagyhasson bárki az adott podcastnak. Ebből az eszközrendszerből tulajdonképpen csodálatosan össze is lehetne rakni. Igen, tehát már, már élünk abban a korban, hogy ne kelljen beraknunk egy mobiltelefonfelvő szervert, meg SMS-szervert, meg nem tudom, modemet a végén, hogy, hogy az összegyűjtse a, ki, a kis, kis üzeneteiteket. De még mindig azt mondom, hogy, hogy az az igazán jó munka, amit tehát mi csak feldobjuk ide, és, és nem a tettek szűrös melőemberékként nyilvánulunk meg benne, nem valaki megcsinálja aztán. Kedves hallgatók, szabad a pálya. Szabad a pálya, de azért, ha nem cselekeztek, én lehet, hogy beelőzök. Nekem ez megtetszett, ez a dolog. Kelt próbáljuk ki. Te mit kell, hogy meggyónyál a héten? <hý> Gondolkodom. Én a héten rahatsokat vitatkoztam különböző helyekén, különböző emberekkel. És ezt igyekszem általában úgy csinálni, hogy vagy nem, próbálok arra figyelni, hogy ne az a performatív vita legyen, ahol én a közönségnek játszom, tudván tudva, hogy a másik egy idióta, azzal nincs mit kezdeni. Uh -huh. De azért ebbe szerintem viszonylag könnyű belecsúszni, és hát nekem is sikerült a héten egyszer-kétszer, amikor jó van, akkor ez egy marha lacsoljuk benzinnel. Értem. Ami nem segíti elő a közbeszédet. Hiszen valószínűleg ő is azt gondolta, hogy ilyen én marha vagyok, és, és szintén ilyen szuperszókár típusú vízipuskával lőtt engem gázolajjal. Rendben tehát fórumoztál az interneten. Hát ez, ez három miatt ér. Azt ez a hiszem... harag bűne, Ferenc, ez egy halálos bűn hát ahogy a többi is. Na de nézzük csak, rendeltél-e valamit Kínából? Kínából semmit. Az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából jönnek könyvek. Ájjáj, jó a könyv, a könyv az, az, nem, az nem ér. Az, azért semmilyen penitenciát nem tudok kiszabni. Megvehettem volna ebben is, és akkor... Egyébként nem lett volna olcsóban antikvárkönyveket vettem. Ú, tényleg, én vettem ebben könyvet most a héten. Á, ah, nyelven tetted ezt? Magyar nyelven tettem ezt, tudod, én azért alapvetően magyarul olvasok, angol, csak akkor, hogyha nagyon fontos ezt tennem. De ez így sokkal meglepőbb, hát hiszen akkor kerestél magyarul egy könyvet, és, és el is akarták neked adni. Hát az az igazság jó, ez talán így, hogy mondjam, nem vagyok elég erős, de... A fordító egy barátunk, aki ezt a sorozatot fordítja immár a negyedik kötetet, és olyan könyveket, amiben barátaim működnek közre, olyanokat értelemszerűen megvásárolok. Uh, hogy ez a közös barátunk vorkél, aki egyébként hallgató is, akkor nyilván egyébként, hogy most bemondanánk adásba, hogy te leloptad azt a amit ő fordított, akkor másnap reggel a, a bukszusból nyilazna te letéged, miközben uh, házi köntösben és kávis csészével sétálsz a reggeli Lehet, műségért. Lehet, hogy haragudna. Lehet, hogy haragudna, de hm, de ezt nem tenném meg semmiképpen, tehát erre, erre azért mindig nagyon vigyázok. Most már akkor mondjuk el, hogy a könyv Markó klósz nevű szerző negyedik kötete egy sorozatban. Nem is tudom, mi a címe, felderítők, felfedezők, a fene tudja. A, szerintem az összes korábbi részről is beszéltünk már itt a Meti Heteor hasábjain. Szívesen mondok egy gyors összefoglalót tehát nagyon nagy szó lesz van a földön, és tulajdonképpen esikült exportálnunk az űrbe is. Már majdnem egymás torkának esünk, amikor kidérül, hogy jönnek a nagy, idegenek, akik ellen nincsen semmilyen stukkerünk. Hát ez az első Első két kötet, aztán a harmadikban végre legyőzzük őket, és most a negyedikben e, azzal szembesülünk, hogy de a Marson még azért van egy kolóniájuk, és ott azt még valahogy meg kell oldani azt a, azt a problémát. Ez ilyen igazán egyszerűcske is e, hát hogy mondjam, űrlövölde de azon belül nagyon minőségi, tök jó olvasni. És ennyit érdemel, csak mondom, hogy én megvásároltam ebben könyvet, nagyon sok virtuális számlát kaptam, mert a dibukon vásároltam, ahol mindig az ember, hogyha vesz valamit, akkor kap 6-7 e-mailt arról, hogy ő vett valamit, majd egyáltalán nem találja meg, hogy hol lehetne letölteni azt a könyvet, amit ő megvett. Ez a része ismerős, tehát a digitális szolgáltások hogyan kezelnek téged, mint ügyfélt, és mi ennek a, a megfelelés része, hogy minden, minden papír ki legyen töltve, majd pedig te hogyan jutsz hozzá a dologhoz, ez kettő, mert párhuzamos úton halad mondjuk. Na, de vissza a penitenciákhoz. Hmm, hmm, Kell-e kell -e további zsolozsmákat kiszabnom rád azért, mert uh, teszem azt uh, elektromossággal működő eszközt vásároltál. Nem vettem semmit, képzed. Jól van, ezt, ezt megúsztadna. Hát Tudjunképpen tervben van, elmentem megnézni, de nem vettem meg. <gül> Jó, akkor majd a jövő héten lesz a Oké, jövő héten lesz a, a, a problémája. Annál is inkább 70 kilós csomagokat cipeljen az, akinek hatanyja van. De azt majd elmesélem, akkor egyszer összeraktam, meg belaktam a dolgot. Na hmm, jó, mi lehet az, ami 70 kilós egy tévén kívül, más nem tud gondol, de ne mondd meg, ne is sejtes. Tévéért pénzt adni, amikor már van. <gül> hát nem tudom. Igen, de hogyha mondjuk az előző elromlott, vagy kicsinek bizonyul, akkor ugye a tévé azon kevés dolgok egyike, amit nem lehet letölteni az zenkorról. Tehát azért muszáj pénzt adni. Igen, ha le lehetne tölteni, ez egy mézga család epizód lenne valószínűleg. Igen. Hát ehhez képest én nagyon durva hetet éltem, úgyhogy azt hiszem, a este hátra levő részét azt mormolással fogom tölteni. De ennek egyik fele az nagyon erősen téma, és azon túl, hogy hogy vásároltam egy fitnesskar kötőt, vagy hogy mondjuk ezt. Nem, nem, fitne, nem szeretem fitnesskar. Tehát valamit, ami a fitnesskar kötő és az okos óra között helyezkedik el, nem magamnak vettem, hanem becses nejemnek, és az eddigi tapasztalatok alapján jó a saumúj Mi Band négy, de nem ez az érdekes, hanem, hogy vettem egy szintetizátort leánygyermekemnek, aki sportsérülése nyomán most kénytelen sportolás helyett zongorázással kielni a kreatív indulataid. Azt ne hidd el, egyébként, hogy az alvosok most vagy hallgatók nem azt képzelik el, hogy te állsz egy nagyon rosszul szabad kuban egy szintetizátor előtt, és játszod a Elmentalidini a vásárba című hát világságért. Ha így képzelik maguk elé, akkor egyébként nem járnak messze a valóságtól, mert azt hiszem évek óta szeretném, hogy haza kerüljön egy szintetizátor, de az nem volt elég ok erre, hogy én úgy szerettem volna, de most, hogy ami elkezdett zongorázni tanulni, és a lényegében bemutatkozó telefonhívás során a zongoratanár azt mondta, hogy mint tudja, ez a tevékenység azt feltételezi, hogy minden nap gyakorol a tanuló, nem tudom, ezt önök meg tudják-e oldani. És akkor ezzel célzott arra, hogy egy páncéltőkés és bőzendorfer, ha hanem áll a nappalinkban, akkor lényegében szóba se állhatunk. <gül> Egyébként való igaz, hogy mint megtudtam, egyes budai zeneiskolák azok konkrétan nem fogadják el gyakorlásnak, hogyha valaki egy még oly nagy szintetizátoron is ütögeti a billentyűket, mert az nem olyan. Tehát aki nem tart otthon pianinót, az ne adja a gyerekét ilyen helyre, de szerencsére a Pesterzsébeti Lajta László zeneiskolában tök normális emberek tanítanak, egyébként tényleg. És ez nem ebből derült ki elsősorban, mondták, hogy jó, az kezdésnek jó lesz. Ezúttal is nagy köszönet illeti, meg hát mondhatnám testvér podcastunkat a Nyusant stúdiót, akinek e, billentyűs hangmérnök fővezére szóltam, megmondta, hogy mit vegyek, és hogy. Na, de hogy honnan volt nekem pénzem erre, azt viszont majd hosszan szeretném elmesélni. Akár most vágjak is bele. Arra, arra csupant a szemeddel. Kik kérdő nézek, mert elg elgondolkodtam, hogy és akkor egy uh, ilyen őszi, a szél sodorja a lehulló, sárgóló faleveleket, leveleket, és a távolból hallatsz egy picit a szomorú vasárnap elhaló utolsó akkordja. Elkezdte összegyűjteni a garázsban az üres üvegüket. A történet legalább ennyire romantikus lesz, de tényleg. Ez tényleg az a, az a fajta sztori, amit már nagyon sokszor elmeséltem az elmúlt napokban, és mindenkinek egy ilyen, tudod, az a fajta történet, amitől az ember így kifújja a levegőt, és azt mondja, hogy jaj, de jó, ah, de jó volt hát ezt hallgatni, ez történt velem, és ezt most meg fogom osztani veletek is, kedves hallgatók és a kerttel is. A te, mint minden történet, természetesen ez is valami feszültséggel kezdődik, amennyiben már nem emlékszem, hogy pontosan miért is vágtam bele, de elkezdtem megnézni, hogy mennyit költök egy hónapban digitális szolgáltatások vásárlására. Uj, uj, uj, uj, ez netto ez egy instant szívra, ha ezt az érzést ismerem. Én rosszabbra számítottam egyébként, tehát nem jött össze annyi, mint amennyi, de a nettó szívrohamra azért mégis csak volt végül is okom, mert hogy a tételek között észrevettem egy 7600 forintos tételt, ami azért már egy látható összeg. Gondoltam, ó, hát biztos valami valami éves előfizetés. Azt is láttam, hogy az RT-ből nevű szolgáltatásnál fizetem én ezt a 7600 forintot, ami egy, hát mondjuk a 21. század excele, és amúgy imádom. Aztán megnéztem a egyenlegeket, és kiderült, hogy nem ezt én havonta fizettem ezért a szolgáltatásért, pedig hát azért használni igazán nem használom, úgyhogy gyorsan be is léptem oda, hogy megnézzem, hogy mióta van ez az előfizetésem. Azonban a belépés után kiderült, hogy én a frícsomagban vagyok. Hú mondok, na akkor honnan, honnan jön ez a 7000 forintos izés, és hogyan fogunk tőle megszabadulni? Mit csinál ilyenkor az emberben, megy a gmailbe, rákeres, az RTBre nem talál semmit ó. Oh -oh. Minden. Elkezdtem nyomozgatni. Hát nem találtam a forrást. Az OTP, ami az én bankom a, a kártya bizonylatában, annyit közel, hogy RTB.com. De hogy mi a username vagy ilyesmi az nem látszik természetesen. És én nem, nem találtam semmi nyomát annak, hogy. Na jó, mondjuk az egy, az egy kis mellék szívroham volt, hogy a rtb.com oldalán azt, hogy milyen módon lehet elérni a szaportot, azt lényegében nem sikerült kiderítenem, hanem valami külön Google keresés kellett hozzá, hogy kiderüljön, a kukac, létezik. Írtam Itt egy közben, hogy a sapport létezik. Írtam nekik egy ilyen. Várnék, hogy a Sapporttal nem beszélő ügyfél, boldog ügyfél statisztikailag? Így, így. Tudsz a problémájáról nem, akkor? Igen. Tehát én nem voltam boldog ügyfél ebben a pillanatban, úgyhogy írtam egy e-mailt, hogy hát van itt nekem ez a havi mondjuk 25 dollárnyi terhelés a kártyámon, nem tudom, hogy honnan jön, ez a kártyaszámom, ha esetleg tudnának mondani valamit, hogy mégis mi lehet. Meg, ha már ott voltam, írtam az OTP-nek is, lényegében ugyanezzel a tartalmú üzenettel, hogy hát van ez a havi rendszeres kártyaterhelés, le tudom-e tiltani valahogy ott az ő oldalukon, hogy ugye, ha nem fizetem ki, akkor automatikusan egy idő után Kikapcsolják a szolgáltatást, ami nekem egy jó megoldás. Aztán nyomoztam tovább, mert nem hagyott nyugodni a gondolat, és valahol tényleg nem tudom, hogy hol, de találtam egy kis digitális nyomocskát, ami hát először azt mondotta velem, hogy úristen, ez valami korábbi tanácsadói meló, valami startupnak a céges e-mail címével egyszer regisztráltam oda magamat, beizzítottam egy ilyen előfizetése sztorit, és elfelejtettem lemondani. A startup nem tudom, hogy létezik-e, de én biztos, hogy nem vagyok már velük beszélő viszonyban. Ez az e-mail cím nem működik. Az RTB a kérdések oldalán leírta, hogy hát ha nem tudod az e-mail címedet, akkor nem tudunk segíteni a lemondásban. Amit végül is értek, mert hát érted, most azt mondom, hogy mondjanak le egy ilyen accountot, és nem tudom igazolni, hogy az enyém, abban azért ők nem működhetnek közre. Donald a donaldkokacwhitehouse.gov gyorsan lemondod, és aztán várod, hogy megírja New York Times. Így. Szóval ez azért olyan sakmatnak tűnt, e, nyomoztam tovább egyre idegesebben, és akkor egyszer csak rájöttem. Már nem tudom, hogy hogyan, tényleg valami, volt valami fájl a gépemen, ami ezt segített kitalálni, hogy egy tanácsadói projekt keretében, de szerencsére egy direkt erre létrehozott gmail címmel, aminek viszont szerencsére fel volt írva a jelszava, Hoztam létre ezt az accountot, na be is léptem, gyorsan a számlázási történetben láttam, hogy tavaly február óta fizetek. Tavaly február óta 19 hónap telt el. 19 7600 forint. De, de, de, érted? 130 forint. Nem használtam egy percig se. Csak azért nem fütyülök bele a mikrofonba, mert vannak hallgatóink. Igen. Hát ez nagyon rossz volt. Na, azon Lemondtam az előfizetést, és írtam egy második levelet az RTB ből hogy hát, megtaláltam, lemondtam, én másfél éve regisztráltam, ez egy account volt, egy hétig használtam, aztán úgy felejtettem, hát, my bad. Még gondolkodtam, hogy írok valami, mint hogy igazán küldhetnének egy figyelmeztetést is arról, hogy én csak fizetem, de nem használom a szolgáltatást, de aztán rájöttem, hogy de ezt hülyeség lenne mondani, hát már tényleg, tehát azért azt már csak ne várjuk el egy szolgáltató szolgáltatótól, hogy még azt így ő ellenőrizgessen, hogy én használom, és ha nem, akkor szóljon. Ah, jó. Úgyhogy ezt nem írtam bele, hanem tehát lényegében ez egy tájékoztató levél volt, hogy jó, ne feszüljenek tovább a problémámon. Gyorsan megkérdezni, hogy mondd azt angolul, hogy mit enged a feléből. <gül> nem, még csak ez se. Tehát egyszerűen csak megírtam, hogy ez van. És nagyon szomorúan lehajtottam a fejem. Ez egy pénteki napon volt, érkezett kettő e-mail. Az egyik az OTP ügyfélszolgáltatól érkezett. Azt hiszem, hogy körülbelül két felek hosszúságú, tehát mondjuk háromezer karakterben írták meg a levelet. Természetesen egy formalevél volt, amiben több hivatkozás volt különféle törvényi helyekre és szabályzásokra. És a formalevél arról szólt, hogy amennyiben visszaéltek a kártyámmal, akkor ezen és ezen a módon tudom a kártyát letiltani. Erre gyorsan visszaértem, hogy köszi, de nem azt mondtam, hogy, hogy loptak a kártyámmal, hanem, hogy van rajta egy, rend, egy rendes terhelés szeretném letilteni lehet -e. És aztán jött egy másik levél, amiben pedig Natalie az RT-ből szaportosa írta azt, hogy igen, látjuk, a, látjuk hogy, hogy volt ez a, a hozzáférésed, látjuk, hogy letiltottad már, vagy hát, hogy lemondtad. És mi nem akarjuk, hogy rosszul érezd magad, úgyhogy én most meg is nyomtam a refund gombot, és minden 450 dollárt visszautaltuk a számládra. Reméljük máskor is használsz minket. Hello! Ez igazán kedves, Natalitól. E egy flek volt az egész szöveg. Tehát nem volt ilyen... Nem, nem kell semmit bizonygatnom, meg nem kell azt mondanom, hogy de tényleg nem használtam. Hanem egyszerűen csak Refund. És aztán az már csak tortán, hogy ez ugye szombaton volt, hétfő reggel jött 19 darab SMS-em az OTV-től, ami mind a 1-2 forintoknak a ding-ding-ding-ding-ding bepocsogását mutatta. Úgyhogy az rtb segítségével félretettem havé 7000 pár száz forintot arra, hogy aztán vásárolhassak szintetizátort az ongorázni kezdő gyerekemnek. Mert úgy gondoltam, hogy azért azt annyira az ég küldte ezt a pénzt, hogy ezt igazán semmi másra nem szabad költenem, csak valami ilyen nagy, nagy váratlan, boldog bevásárlásra. Ezt mondanám, hogy a jobb bankok ezt funkcióként biztosítják az ügyfeleiknek, hogy félretegyenek havi fix pénzeket. Hát <gül> igen, tudom, hogy egy bonyolult módszert választotta. De egy kívül tehetséges megoldás volt. És aztán ezután még egyébként hétfően beesett az OTP-től is egy levél, hogy Ja, hogy úgy, aha, hát az van, hogy ha van egy ilyen terhelés, ahhoz ők nem tudnak sajnos mit hozzányúlni, úgyhogy azt jelösségek, hogy tiltsam le a kártyámat, és hát akkor így módon ugye az, az a kártya már többé nem fogja kifizetni ezt. És, de, tényleg, de tényleg, te mégiscsak értesz a fintekhez, Kert. Ez, ez, a, ez az egyetlen mód? Vagy esetleg, hogy nem is tudom, a, a lakossági folyószállalmat is jól lett volna lemondani, meg Tényleg ez? Tényleg? nem az alkalmat, hogy nem mondjak semmit a bankokra. Hát de tényleg. Ez a, vannak funkciók, amiket nem tudom, hogy hol lehet elérni. A, az a bank, ami az én ö, cégemnek a folyószámláját kezeli, az azt hiszem, hogy én már a harmadik, ezt mindig elmondom, a harmadik netbankjának a lefejlesztésénél tart. A legelső 2002-ben az év netbankjának választott megoldás az egyetlen, ami tud szabványos számla kivonatot exportálni. Hát azóta azért már nőttek fel gyerekek, na. Igen. Hát így. Ez az én szép történetem, a száport visszásságairól és szépségeiről nagyon kontrasztos volt egymás mellé tenni az amerikai levelet, meg a magyar levelet. És, és azóta is, a, tehát hogy mondjam, nagyon nagy rajongója lettem az rt bár azt gondolom, hogy ez lehet, hogy megesik máshol is, nem tudom, de nagyon jó élmény volt. Van ez az amerikai típusú hozzáállás és a legkisebb, tehát a két fős cégeknél is szoktam tapasztalni, hogy Igen. Ö, Szevasztok, bocsánat, a Magyar posta egy utolsó köcsög lopós szolgáltatás, nem találják, a, ö, amit küldtetek nekem, és amit én kivizettem. Egy ilyen összevont szemöldökű levelet küldenétek-e nekik, hogy keressék meg, mert akkor talán előkerül. És erre nem az a válasz, hogy kedves Ádám küldtünk egy összevont szemüldökű levelet, hanem a kedves Ádám újra küldtük, bocsánat, raktunk még bele egy-két dolgot, én ne nem ezt kértem, de nem tőledek vártam a probléma megoldását. Köszönöm szépen, örök hála. Igen. Jaj, nem tudom, hogy ez nincs -e, vagy van-e Magyarországon szerintem egyébként. Hát talán még van is. Nem, ennyire, ennyire jó fejek azért nem szoktak lenni, de, de annál jobb fejek sem, mint hogy hogy nagyon rossz felek legyenek. Mondom ezt úgy persze, hogy a, a, az itt saját azért helyi postásaink azok olyanok, hogy a múltkor feljött a csávó, hogy de figyelj, jött egy nagy borítékod, még pont befért, úgyhogy kézbesítettem, de én úgy éreztem, hogy közben kiszakadt a, a boríték. Gyere már levelem, szedjük ki a postrádába, és nézd meg, hogy nem potyokoltak ki belőle semmi, mert hogy az a biztos. Uh -huh. Köszi, persze. Már a tény is, hogy eszedbe jutott, hogy... Hogy ez probléma, lehet, hogy valaki kipiszkálhat bármit a postrádámból, ami egy amúgy zárt izé előtérben uh -huh. van. És nem nyugodott meg, amíg még nem néztem, hogy megvan-e minden. Na, mi következik ebből? Az emberek jók, nincs semmi baj, nem lesz klímakatasztrófa. Peace love! Ó, klímakatasztrófát a végére szántam. Jó van, akkor csak a végén beszélünk róla beszéljünk bármi másról. Hát beszéljünk arról, hogy miért mondtad le az iPod, az YouTube Music hogy hogyha már egyszer ennyit spóroltál valami egészen máson. Az épp az előbb történt, egy fél órája sincsen. És azért mondtam le, mert amikor elindult a YouTube Music, akkor előfizettem, habár nekem van egy Spotify Family előfizetésem, de hogy kíváncsi voltam, hogy mit tud a YouTube Music, és aztán azóta nem mondtam le, ez most már pár hónapja így van, és felváltva használtam mind a kettőt, gondolkodtam, hogy át kéne a családot és a YouTube music -ra. Tulajdonképpen zenében biztos tudja ugyanazt, mint a Spotify, még szolgáltatásokban máshogy érdekes, és nem tudtam eldönteni, hogy most mit kéne csinálni, mert valahogy meg azt éreztem, hogy a Spotify-hoz valamikod, de nem tudom megmondani, hogy micsoda. Ugye a közel ismerőséim tudják, hogy a, a spotify nek a user interfészét azt szoktam gyakran szídni nagyon hangosan és indulatosan. És hogy aztán ma rájöttem arra, hogy de van egy olyan tulajdonsága a Spotify-nak, ami, ami nekem egy ilyen fontos, nem is az, hogy fontos, hanem hogy az ilyen game changer. Mégpedig ez a Spotify Connect, ami azt jelenti, hogy bármilyen eszközről, bármilyen más eszközön tudom vezérelni a a játszást, tehát a, az okos tévét használom lejátszónak, és aztán hogy az a számítógépemnél ülök, akkor onnan ugratom át azt a számot, ami éppen nem tetszik, de hogyha arrébb megyek a telefonomról, és meg tudom ezt tenni, és ezt bármilyen irányból, bármilyen ilyen megtetem, és ezért Tök jó szolgáltatás. Ez nagyon jól működik. Mindig hiba nélkül, mindig mindent tud. Soha egy röccenésnyi probléma nincsen vele. És ezt, és ezt tök nagy érték. Oké, okay, e, van egy csomó podcast is itt, és az ugyan engem nem érint, mert én nem Spotify-on hallgatok podcastokat. De jó azt látni, hogy vagy tudni, hogy hogy, hogy megy a, a podcast világ felköltözése a spotify -ra. Úgyhogy így erre rájöttem, és azt mondtam, hogy jó, hát akkor itt a válasz. Én akarom a meg akarom tartani a Spotify-t, akkor még nem kell a YouTube music -t. és akkor gyorsan lemondtam. Uh -huh. a, a Spotify Connect az valószínűleg a, a legjobb funkciója. És úgyhogy hát lényegében nem is nagyon kellene hozzá különleges eszközök, hogy támogassa, hiszen, hogy egy telefonod van rá, egy bármire, meg van egy desktop gép, meg egy laptop, akkor az egy, azok egymás között az egyiken vezérel, tudják ide-oda adni a a zenét. Régen ehhez ki kellett építeni otthon egy szanoz rendszert uh, Istennek a pénzéből. Így. Most meg nem. Imádom. Ugyanígy hosszú órákon keresztül tudom uh, szidni a DLNA nevű hálózati média megosztási rendszert, ami úgy néz ki, mintha lenne egy hát többé-kevésbé jól feltegetett bázisod, amit aztán később egy vínampon keresztül próbálnál uh, kis spétekkel kiszolgálni valamerre. És az a versenyző szabvány? Igen, ezek, ezek mind nem olyan jó szabványok. Na, szóval, hogy ezért mondtam le a YouTube Music előfizetésem, és ugyan fájt egy kicsit, de két zene szolgáltatást az ember nem tart fenn, az, az úgy értelmetlen. Tehát az nem olyan, mint Netflixet és HBO-t is előfizetni, mert hogy ezeken ugyanazok az zenék vannak. Tudom, hogy nem ugyanazok, nem, nem mondjátok, hogy nem ugyanazok. Tudom, hogy a YouTube Musicon van egy csomó olyasmi is, ami a spotify nem érhető el. De azokat én nem is szoktam akarni hallgatni többnyire. Ö, ezzel szívesen vitatkoznék, de ez majd egyszer, hogyha megrendezzük a nagy is akkor akkor neked szegezem. Ö, adásrészt talán nem ér. Az, az önmagában szerintem egy érdekes téma, hogy mi az, amik nincsenek meg ezekben a szolgáltatásokban. Én ö, ma kerestem mondjuk olyan lemezeket. Ö, magyar kiadású, a bandák még léteznek. A kiadójuk a fele tudja, hogy ki volt. Ö, húsz évnél egyik sem régebbi anyag, aminek egy része fent van, nem tudom négy szám fent van YouTube-on, a lemez többi része, tehát a maradék tíz szám az meg sehol. Lehet még olyan dalok.hu-ról meg lehetne venni, ennek nem néztem utána, de hogy a kis írlevelemben nem tudom éppen belinkelni az egyik dalt, az, az egészen hétszentség. Ilyet tudom azt mondani, hogy srácok fent van az enkóron. Uh -huh. Hát de ugye ez, nem tudom, hogy ez, ez, ez nem a Spotify hibája, nem? Hanem, hogy ezt fel kéne valakinek tölteni. Spotify legfeljebb annyit tehetne, hogy ő kinyitja a feltöltés lehetőségét, és bizonyos, nem is tudom kiknek, vagy mondjuk, hogy csinál egy ilyen r funkciót, ami nem ugyanaz, mint a zenei könyvtára, hanem, nem tudom, ez azért nagyon bonyolult, hogy most akkor a, tehát, tegyen lehetővé nyilvános fájmegosztást a civilek számára, az az a szerzői jogoknak a teljes dágványába küldje be a szolgáltatást, azt nyilván nem teheti meg. Nem, csak ilyen módon a Spotify az mondjuk segít felejteni az internetnek. Hát de nem ő segít, hanem azok segítenek, akik nem töltik fel ezeket a régzenéket valahová. A jogtulajdonosok. É, igen, igen, igen, igen. A Google-nek erre van egy megoldás, aki azt mondja, hogy van, nem tudom én, 100 gigabájt olyan helyed, ahová magadnak felrakszol, amit senki más nem éri el, te viszont igen. Na jó, de azzal mire mennél, hogyha ezeknek a régi zenekaroknak a zenéit valaki föltenné, de te nem érnéd el, te azt szeretnéd, hogy te is, meg hogy mindenki megtalálhassa, mit tudom én, a Kormorán első nagy lemezét. Ö, a Kormorán első nagy lemezét, ez a 84-es Falkentról, kedves hallgatók, későleg nem ismerni, ami az utolsó jó nagy lemeze is a Kormoránnak. <laughs> igen. Ö, azt szerintem pont fent van egyébként Spotify-on. de most értem. Mindegy is, mindenki hallgassa meg tégedet. Hát, zárójel, zárójelnek a zárójel le. Az, hogy valakik egy ennyire kurajó folk rock zené, ezért lemez után félrecsússzanak ebbe a dágványos szar nemzeti maszlakba, amit most csinálnak. Hát az, az arról három felvonásos drámát lehetne írni, hogy mekkora tévedés. Zárójel vissza. Ö, az már fél megoldás lenne, hogy magamnak fel tudnám tölteni azokat talán ezeket, amiket nyilván itt vannak a saját winchester Az nem lenne fél megoldás, mert az nem segítene abban, hogy a, vagy, vagy nem oldaná meg azt, amit mondtál, hogy a Spotify segít felejteni. Amit szerintem nem segít, de hogy, tehát, hogy azt nem tudnád megosztani másokkal. Az archiválás nem segíti, annyiban segít el, hogy megvan náluk. De igazán jó válasz nincs. Ez a klasszikus művek problémája egyébként. Ez így van, ez az pontosan, és ezzel nem nagyon tud a Spotify mit kezdeni. Engem leginkább azt szokott meglepni, hogy egyébként vannak fent magyar zenék, vagy régebbi magyar zenék a Spotify-on. már eleve fura, hogy bizonyos fontosabb zenekaroknak a cuccai fent vannak. Engem ennél egyen, egyen jobban meglepett, és mondom ezt úgy, hogy egyébként de annak idején viszonylag követtem Bodó Balázsnak a munkásságát, aki a a kalóz a hogyan, hogyan való működését tárta fel, hogy vannak olyan fórumok, ahol ilyen egészen meglepő dolgokat próbálnak emberek megőrizni másnak. És amikor ez nem egy magyar fórum, hanem egy orosz, nagy részt írt írt Varez oldal, ahol nem csak az van fent, hogy ez a Pantarai első lemezének a melyik nyomása, hanem hogy milyen hangszedővel digitalizálták, ez amikor felszárad a szembe nekem is és valószínűleg lehet válogatni a különböző hangszedős lemezripek közül. Oké. Okay. Na ők tesznek valamit persze a, a dolgok archiválásáért cserébe, a rendszeren abszolút kívül helyezkednek el, lényegében jogsértő módon, sőt, hát jogsértő módon. Jogsértő módon, igen. Hát igen, erre valószínűleg, nem, azt nem tudom, hogy van-e megoldás, vagy nincs megoldás. Az árvaművek problémájára, gondolom, hogy azon sokat gondolkodnak a szerzői tulajdon, mármint hogy a kezelők. De nem tudom, hogy van-e megoldásukra. De nem csak nekik kéne. mert a szerzői jogkezelők azok a, az egyik pólusa ennek a történetnek. A másik az kéne, hogyha legalább ennyire lenne erős mondjuk egy nemzeti könyvtár, aki helyenként azt tudja mondani, hogy értem a ti érveléseteket, ugyanakkor az valahol közügy, hogy legalább egy helyen meg lehessen találni ezeket a utcokat. Hát vagy mondjuk az lehetne neki egy feladata, hogy a bizonyítottan árva műveket ő, ő tegye elérhetővé... Mondjuk a Spotify-on, vagy a YouTube-on, vagy tehát ahol éppen az logikusan megjelenik. Ja, persze csak az árvaságnak a bizonyítása az, ami egy, egy drága és hosszadalmas folyamat. Hát akkor mondjuk egyébként még azt el tudnám képzelni, hogy a jogkezelő az azt mondja, hogy ez árvának látszik, és mindaddig, amíg valaki nem szól, hogy nem árva az enyém, addig tartjuk vagy föltesszük, és aztán, hogyha valaki bejelentkezik a jogokért, akkor meg ők lefolytatják az ezzel kapcsolatos nem tudom milyen eljárást, és azzal vagy leveszik, vagy jogosítják, és érted? Szóval, hogy valaki valami köz, közintézmény, vagy jogkezelő felvállalna ezeknek a műveknek a képviseletét. Igen, ehhez kell egy erős, erős játékos még, a, hát nagyobb az artisuszhoz szemben. Már hogy érted? Hát, hogy a, a szerzőjog Védőkkel szemben egy olyan, aki azt mondja, hogy lépjünk vissza kettőt a mindent védünk állásponttól, és tapossunk -e egy helyet az árva műveknek. Ja, hát ez csak a, ez a törvény alkotó lehetne. Hát a alkotó azt mondja, hogy ha észszerű lépéseket tettél egy műnek az árvaságának a, a felfedezésére, akkor, akkor oké okay, megcsinálni a dolgodat. És itt ez az észszerűségnek a, a definícióján vitatkozunk. Ez egy hosszú többszörös vita. Uh -huh. Tudod, mi jutott erről a szembe? Egyébként, és ezzel kikanyarodunk, vagy zárójelet nyitunk, nem is tudom, de hogy, hogy ugye a nyár elején az időpontokkal, a nevekkel és az egyéb emlékeket igénylő dolgokkal bajban vagyok, mint azt tudjátok, szóval hogy de nem olyan régen, nem a nyár elején korábban, ugye elfogadta az EU azt a szabályozást, ami miatt amit 13-as cikkelyként szoktunk volt emlegetni, és amiatt ami azt vártuk, hogy akkor, eh, eh, hogy mondjam, megszűnik a YouTube, vagy legalábbis nem lesz ott semmilyen zene, meg, meg ha. Nem, mi tudod? Tehát 13-as cikkely. Igen. És hogy nem tudod véletlenül, hogy azóta, amikor ugye ott a következő két hétben, mondjuk négy hétben erről beszélgettünk, hisztisztünk, vitatkoztunk, okoskodtunk, azóta sok hónap eltelt, és hogy történt-e bármi, nem tudom, van -e ezzel valami fejlemény. Tudom, hogy két éve van minden tagállamnak bevezetni ezt, tehát igazándiból most a majd ezzel egyszer lesz valami állapotában vagyunk és hogy simán lehet, hogy most egy két évig semmi nem fog történni, de hát ha mégis történt, és jó lenne erről tudni, ha igen. Ö, 2019. június 7 kétől számított két év múlva fog valami történni egyszer csak. Ez, nem is olyan régen volt ezek szerint, én azt hittem korábban. Nem, nem, nem, májusban fogadták találni el az utolsó szavazás. Tehát azért Aha. nem történt még semmi, mert még piszak kevés időt eltelt el. Na jól van, minden esetre ezt majd követnünk kell, mert egyébként e nagyon várom annak az Armageddonnak a jeleit, amit az egyik oldal jósolt, vagy annak a csodálatos javulásnak a nyomait, amit meg a másik oldal várt. Mi szerint, hogy majd a YouTube akkor megveszi a jogokat, és aztán nekünk meg odaadj szabad felhasználásra. Ez nem történt még meg, viszont a francia Google News-ból talán, de lehet, hogy a keresőből is, a Google kivette a, az ilyen kis elő, elő mutató szövegeket, meg a képeket, és most már csak sima találatként jeleníti meg azokat, amiket talált, ahelyett, hogy fizetne a különböző kiadóknak. Tehát a Google meglépte azt, amivel ő fenyegetőzött, hogy akkor mostantól kezdve ez lesz. A nyúz leállítására speciál nem került sor, és most mindenki, vár, mindenki várja azt, hogy mi lesz a, mi lesz a folytatás. Spanyolországban mindenig az már bezárta egyébként a nyúzát, de az egy lényegesen kisebb piac. Hát meg az korábban volt valamivel, az nem a ennek a ennek as cikkének a hatására történt, hanem már előtte. Nem, nem, nem, nem, valóban. Ez erre most került sor. Érdekes egyébként, mert hogy. Tehát nyilván szerintem mindenki várt, hogy. Hogy eddig mindenki lengette azt, hogy ha ti ezt csináljátok, akkor mi erre tudjuk lépni. Most a Google meglépte azt, amit ő ebben az ügyben tud. Ami érvelés terül én olvastam, az az, hogyha ez elkezd látszani a francia lapoknak a, a bevételein, hogy a Google már nem mutat annyit, és nem tünteti fel annyira vonzónak a különböző hírtartalmakat, az az kétféle hívét. Az egyik az, hogy a franciák hirtelen kitöltött papírokkal jelennek a Google-irada előtt, és azt mondják, hogy srácok mégis inkább engednénk nek, ne, nektek ingyen a anyagok felhasználását. A másik, hogy a francia lapok elindulnak a másik irányba a parlament feliratot mondják, hogy srácok, ennyit esett a bevételünk. Korábban azt mondtuk, hogy Google monopól helyzetű szolgattó ezen a piacon. Most, hogy leállította ezt most, bekövetkezett, amit mint mondunk. Mi kell még bizonyítéknak? Ja, és hogy azt, ilyenkor azt várnák majd, hogy a, hogy a monopól helyzete miatt kezdje elvegzálni őt a, mondjuk az állam? Például. Hát hiszen, uh -huh. hogyha ha be tudja dönteni, vagy meg tudja remektetni a francia sajtót azzal, hogy, hogy leveszi a 64x48 pixeles kisképeket, és egy mondattal kevesebbet mutogat, de ez egy önmagát bizonyító érvelés. Uh -huh. Igen, csak ugye, csak ugye ezek után akkor mit, mit kérhetnek a, ezek a, a tüntetők ott a, a parlament előtt? Hogy kötelezzétek a Google-t arra, hogy ingyen közöljön preview-kat a cikkeinkből? Azt nem, azt nem kérheti, hiszen azt, azt, tehát az volt pont a mondás, hogy azért nem engedik ezt a Google-nak, mert így a mi tartalmunkkal ő aratja le a babérokat, és már nem jönnek oda az oldalainkra a felhasználók. Vagy meg a Google-t még sokkal jobban, hiszen a helyi ipart. De egyébként ez tényleg, ebben nem látsz hogy visszásságot, hogy, a, hogy ugye ez volt az érvelés, a, a hír e, ismertetők, vagy ilyen rövid összefoglalók, engedézése ellen, hogy az olvasó rákeres egy témára, a Google-ben megtalálja mondjuk a leadjét a cikknek, azt elolvassa, és már nem kattint. És hogy azért nem adjuk oda a Google-nak, mert ezzel a Google keres pénzt a mi tartalmunk segítségével. Erről a Google leveszi ezeket az anyagokat, emiatt nem az történik, amit vártunk, hogy növekedjen a hozzánk érkező forgalom, hanem csökken, és akkor megint a Google-t kezdjük el szídni, hogy ezek szerint, de hogy mondjam, tehát hogy akkor, akkor ne azért büntessük meg a Google-t, mert a tartalmainkat használja, hanem azért, mert csúnya rossz bácsi? Az a kérdés, hogy mutatja -e bármi más, mondjuk egyébként nagyképpel. Tehát, hogyha a franciáknak a New York Times az nagyképes hosszú szöveges, a Le Figaro meg kisképes, egy sorlinkes, akkor lehet azt mondani, hogy hatása van. Hát igen, csak érted, de hogyha Figaro mondta, Le Figaro mondta az, hogy nekem nem utassátok az én nagy képemet és az én leademet, és a Google azt fogja mondani, hogy hát jó, tikértétek, nem mutatjuk. Azt gondoltátok, hogy ettől több olvasótok lesz, de kevesebb lett, bocs. Tikértétek. Mondtam, hogy érdekes. Igen. De önmagában az érdekes, és ezt, ezt viszont szívből várom, és akkor ezt tudom, hogy elviszem másfelé, hogy az a kifogás, ami arra a pár szóra épül fel, hogy de mi csak egy tech cég vagyunk, az kimenjen a divatból, hogy erre automatikusan bármelyik törvényhozó és szabályozó basszalálja az atombombát. Hát azért ez most már kezd kifelé melegetni a divatból. Nem eléggé még. Figyelj, hát a 13-as cikke ez lényegében pontosan ezt próbálta atombombával le, letúrni. Még ki is kell derülni, hogy mire jó, a GDPR ugyanezt csinálta ráadásul egy különösen pofátlan módon. Uh, San Francisco-ban megközben beengedtek, azt hiszem, hogy négy darab, uh, de lehet, hogy csak három, ilyen uh, elektromos rollerszolgáltatót, akik azt mondták, mi csak egy tek cég vagyunk, a fáról is rollerek fognak lógni abban a városban. Hát és aztán majd ezek ezért aztán ki is fognak onnan kopni. Amúgy, tehát ezt a piac meg fogja szerintem oldani, mint ahogy már azért kezd is vagy ha a piac nem, akkor megbetiltják őket, mint hogy betiltott a Párizs, meg talán van olyan amerikai város is, aki ezt már megtette. A város engedte be őket. Ö, Pesten a város épített nekik, izért a gelértéren. És még sajtóközlemét is kiadott, hogy hú, mennyire roható menők vagyunk, hogy itt vannak a Lime Scooterek. Hát öreg. Egy izének startupnak az ajándékba pénzt. Hattapsoljalak meg. De cserébe hát, ha megválasztják megint tarlósurat. Hát meg a, izé. Hogy hívják azt a csajt, aki az éneken szokott mindig díszelegni? Szalai Dömdödöm. -döm. Sz Szalai Bobrovnicki Alexandrának hívják őt. És az egyik alpolgármestere a, a fővárosnak. Ö, igen, igen. Ő ez ő, ő a fővárosi politikus, aki személyes értésnek tekintek. Jó tarlós pistát is, de azért Szalai egyel, egyel távolabb van, vagy egyen nagyobb, vagy lovas szobrabb. Erről nem tudok véleményt nyilvánítani. Egyébként azt tudod, hogy mit csinálnak ezek a cuccok, hogyha leparkoltad, és valaki arrébb akar rakni mert például a közepén hagytad, a járda közepé hagytad. Szirénázni kezdenek? Aha. Oh, Üvölt, szellemes. mint a Szellemes ötlet. Hát jó, mondjuk ez azért, ezért már önmagába lehet gyűlölni egy ilyen cuccot, bár még soha nem. Tehát láttam ilyeneket, akik egészen ostoba helyeken áldogáltak ott hagyva, és hogy mindig csodálkoztam, hogy miért nem teszi a rébőket valaki, de ez megoldás lehet. Csak, tehát ezek után viszont, hogyha valaki egy nagy kalapáccsal hallgattatná el ezt a szirénázókészüléket, az teljesen értető lenne. Sosem lehet tudni, hogy ezért téged egyszer valaki megbüntete? Igen, igen, tudom. Sőt, hát nyilván a Lime az nyilván mondhatja, hogy ez a roller az én tulajdonom, az a közterület, nem a te területed, ez garázdaság. Sőt, egyébként azt tudom, hogy a Boeing-onnak Boeing Amerikában nekiestek a lime csak aztán boing meg a szomszédos Electronic Frontier Foundation irodába, és kértek kölcsön egy jogást, Mert megtalálták hírni azt, hogy kedves gyermekek, vannak ezek a lime scooterek. Ezeket időnként a közterület fenntartók hát lényegében dozerrel csomagolják be, és viszik el, mert szarhelyen vannak lerakva. Majd később, amikor már vertek őket az eső két-három napig, akkor elárvelezik őket. Így lehet elektromos rollert venni. 30 dollárért a hozzávaló vezérlő elektronika Kínából Aliexpressről további 15 dollár, szumma 45 dollár és másfél szerelés, amíg lesz egy teljesen új, új rollered. És akkor egyszer csak a Lime-nak be, bekopogott a jogásza, hogy ezt nem szabad megírni. Boing-boingik azt mondták, ezt meg szabad írni. Itt van agresszív John a jogászunk, vele beszéled, meg legyen, legyen szíves. <gül> és akkor útvelősen betette maga mögött a lánynak a az ajtót és azt mondta, hogy jó, azt meg írni. ez egy szép történet én is szeretem az ilyeneket Vagy a skúter cégeket senki se szereti olyan nagyon fura pedig a szkúterezés nem olyan rossz, de valami valami ősbűnel követődött a, a létrehozásuk környékén szerintem az, hogy ezek pont azok a cégek akik ilyen nagyon nagyon látványosan nem megtérülő dolgot csinálnak Ja, biztos, hogy nem, ezért nem szeretik őket. Biztos, hogy nem ez a népszerűtlenségük, oka, hogy nincs elég profitjuk, erről nyilván felhasználó 90 a nem tud. Nem a nincs elég profitjuk, a nyilvánvaló pazarlás. Tehát, hogy fordítsa egyet. Na, ja, de nem szerintem, hát én nem gondolom, hogy ezért nem szeretik őket, hanem mert lehetővé teszik azt, hogy a legvadabb helyeken elszórva rollerek álljának, amit ha arrébb akar tenni, akkor isztérikusan szirénáznak. Jó, nyilván a, a szabadságidón keresztül rollerező embereket sem szeretik. Így. Igen. De hogy nem tudom, egy molbubinak mondjuk nincs ilyen rossz PR-je, nagyon rossz bicikliével, vagy ahogy hívják a kisautómegosztójukat? mol limo. Az, vagy a gringónak, vagy a... Tehát az többi össz, ilyen e-mobilitás szolgáltónak. Hát azért, mert azoknál nincs ez, hogy bárhol ott tudod őket hagyni. A, még a blinkit, tehát az elektromos robogóját az EON-nak azt ott tudod bárhol adni, bár azt is azt hiszem a meg megfelel kell tegyed. A többieknél ez nem probléma, mert a gringót vagy a molimót, azt le kell parkolnod egy parkolóhelyen, csak úgy tudod letenni, és ha nem ott teszed, de akkor minden adatuk megvan gringóéknak ahhoz, hogy tudják, hogy te voltál és hogy rossz helyre tetted. A gringót szerettem megsem megsemmisíteni, jöttem haza ö, ének idején és az utolsó Szabad parkolóhely felében ott volt egy autó, És egy miattat parkoljak, távolabban, lakásomtól tesz szemét te. És nyilván kifizette egyébként a kerületi parkolás, vagy megvan a megállapodásuk, de ott is akkor nem esett jól, hogy ő létezik. Vezettél már gringót? Eszembe se jutott. hogy regisztrálni kéne bemenni, aláírni. Nem, nem kell bemenni, nem kell bemenni. Kifizetni a vidiát? Nem kell a vidiát fizetni. Ezek nincsenek. Tehát úgy van, hogy vagy fizetsz havi és akkor egy alacsonyabb bérleti díjért veheted igénybe a kocsit, vagy nem fizetsz havi és akkor egy magasabb bérleti díjért veszed igénybe a kocsit, ami mondjuk, hogy olyan, hát olyan taxi vagy annál egy kicsit magasabb, és nem kellett bemenni, soha én nem jártam benne úgy regisztráltam, le kellett fotózni a jogosítványomat és nagyon jó mulatság gringót vezetni. mármint hogy tehát ez nyilván a legolcsóbb és legkézenfekvőbb módja annak, hogy kipróbálj egy elektromos autót. Azon már túl vagyok köszönettel, tehát a, a még origósok voltunk, amikor egyszer beültettek egy CZ-rókba talán. Uh -huh. És ez a tulajdonképpen beletaposol, megy. Ember mosolyog, és nem is kell bele pénzt dobálni, mint hát a dsembe, illetve leponja magától. Én szeretem nagyon, bár nem használom elég gyakran, mert mindig ott van valahogy mellette a, a tömegközlekedés, és valahogy olyan hülyeségnek tűnik, hogy ne tömegközlekedjek, hanem autózzak sokkal több pénzért. Még akkor is egyébként a sokkal jobb mulatság, mint tömegközlekedni. De azért néha, néha még is az van, hogy amikor meglátom, hogy hányan várnak a metropotló autóbuszra, akkor elhúzom a számat, és megnézem, hogy van-e a környéken egy gringó, és inkább azt, azt használom. Jó, de most ez nagyon távolról kapcsolódik a beszéd témánkhoz. A szkútert még azt nem, azt nem próbáltam ki. Ön felderítettem közben, vagy a Flórián üzletközpontban kéne besétálnom egy 86 km-re feltöltött gringóért, vagy pedig a csalogányó előtt parkol egy másik. Tehát hát a Flórián az nincsen tőled olyan nagyon messze. Nincs persze, de a saját autóm is közelebb van, meg az egyes villamos is közelebb van. Na jó, hát ha az embernek van saját autója, és azzal hajlandó bemenni a belvárosba, akkor, mm, akkor értelemszerűen hülyeség lenne ringot használni. Többnyire ezt úgy szoktam megoldani, mert egyáltalán nem vagyok hajlandó bemenni a belvárosba, hogy mi lenne, ha megoldanánk bárhogyan máshogy? Mi lenne, ha nem mítingelnénk ott? Igen, igen, igen, ez is egy megoldás, de ha be kell menni, vagy pontosabban de egyébként nekem az a fő használati eset, hogy ha haza kell jönni, bár mondjuk az is, az olyan is volt már, hogy a, hogy a kocsmázásra úgy indultam el, hogy, hogy gringóval bementem, és aztán mit tudom én, hogy hogy jöttem, az a hát kiemléktük már arra. De hogy akkor nem kellett így bebumlizni különféle bonyolult buszjáratokkal. Beestél egy taxinak a hátsó ülésére, és közölted, hogy szállásomra hajts. Nem tudhatjuk, hogy így volt -e. Ez is egy lehetséges megoldás, de lehet, hogy éjszakai buszra ültem, magam sem tudnám megmondani. És az első pedig azt húzták, hogy a Füredi Annabálban. <gül> Na de, lépjünk tovább, mert hogy most már kiutálkoztuk magunkat a scooter megfelelő módon. Mi újság a tech világában? Beszélgessünk a távali jövőről, Amennyiben Kálman hívta fel arra a figyelmünket, hogy az Apple bejelentése nem volt minden uh, halálunalmas és uh, dögletesen uh, ilyen temetői műkőváza illatú, hanem, uh, hanem igenis történt valamiről az Apple sem beszélt, mégpedig az, hogy az U1-es típusú chip belekerült az eszközökbe, ami az Ultra Wide-Band uh, drót nélküli st standardnak a chipje. Hát amit egyenlőre arra használ az Apple, hogy, hogy meggyorsítsa és kényelmesebb és jobbá tegye az AirDrop nevű kizárólag Apple eszközök között működő fájl másoló a működését. Dropbox for gazdag people. De, hogy ez egyébként egy csomó minden jó lesz majd egyszer, hogyha elterjed. Dropbox for amerikai people. Ott mindenki a iPhone-t használ. De nem is ez a lényeg, hanem hogy hogy ugye a technológia az attól nagyon izgi, hogy ez a ultrawide-ben technológia, ez azt tudja, hogy nagyon pontosan határozza meg egy másik eszköznek a térbeli pozícióját. Most azt hiszem a 10 centi a, a határ, de a milliméteres pontosság is elérhető. Tehát magyarul a, tehát azt a problémát például, amit én itthon a házunkban nap mint nap tapasztalom, amikor valamelyik nőnemű családtagom pánikban kér meg arra, hogy hívjon felőtt azonnal, mert az Isten tudja, hogy hol lehet a telefonja, márpedig az most az nincs csak kezébe, azonnal az nagyon rossz lesz. Majd felhívom, de rájövünk, hogy jobb esetben rezgőre van állít, vagy rosszabb esetben le van némit, és akkor hát akkor ez ugye egyfajta sakmat helyzetnek tűnik. És ilyenkor ez a Ultra technológia ez egészen pontosan megmutatná, hogy ott van a párna mögött az a telefon. Tehát telefonodról bármikor kérhetsz dróncsapást szeretteidre? Arra is nagyon jó lenne, és tulajdonképpen ez is érdekel ez a funkció, legalábbis egy ilyen, egy ilyen parkoltató előfizetőst vennék, mikor, aztán amikor szükség van rá, akkor gyorsan felemelem a standard csomagba magamat. Igen, igen, vagy az űrből lézerrel. Igen, igen. Hát illetve az Apple akkor ezek szerint ezzel újra feltalálja a gyermekkorunk legslágerebb termékét, a kulcsstartót amit az elmúlt tíz évben egyébként mindenki feltalált 40 szer, csak akkor még Bluetooth, aztán később Bluetooth Low Energy alapon. Igen, de ez azért érdekes, mert hogy ugye az előzetes pletykák között az előkelő helyen szerepelt, hogy valamilyen ilyen beacon tag típusú dolgot be fog mutatni az Apple. És aztán mindenki csalódottan konstatált, hogy nem mutatta be, de ezek szerint valójában erről lehetett szó. Mert ez nagyon hasonló arra tényleg, az fura, ha jól értem, úgy van ez, hogy ez nem egy ilyen passzív megoldás, tehát nem az van, hogy ráragasztok egy matricát a kulcscsomóra, és akkor azt meg fogjuk találni, hanem, hanem aktívnak kell lenni annak az eszköznek, amit meg akarok találni, de például az egyik telefonnal a másik telefont, vagy az somat, vagy a, vagy, a, vagy a Apple Watchomat meg tudom találni. I. Ja, mondjuk az elég, ha ránézek a csuklomra. De a többieknél ez egy valódi probléma lehet. Hát nyilván, mert a passzív technológiát használsz, akkor, akkor neked kell iszentető erővel megpingelni a környezetedet, aminek az lesz a vége, hogy megbolondulnak a úszómedencétben azért delfinek. Hát, hogy a környezetemnek tele kell lennie ilyen a levegőben közlekedő árammal, amivel amúgy is tele van, erre majd mindjárt a következő körben vissza is térünk. Csak azt akarom még mondani, hogy, a, hogy ez az u egy chip, az tényleg azért érdekes, mert, mert hogy valóban ad egy ilyen újfajta felhasználási lehetőséget ezeknek az elektronikáknak, mi szerint is pontosan megtalálni tárgyakat beltérben, kültérben, akárhol. És itt te nyilván azzal a kifogással fogsz élni, hogy na jó, de hát, amíg nincsenek eszközök, amiben benne van ez az új 1 -E chip, vagy mármint az Ultra Wideband Technology, addig ennek az egésznek semmi értelme nincsen. De hát erre én azt tudnám válaszolni, na jó, de hát ott lesz az összes Apple eszköz, és akkor az már elég Nyilván azokban a társadalmakban, ahol messze menőkig elterjedt az Apple eszközök használata. De abban gondolj bele, hogy ez úgy, úgy működik innentől kezdve, vagy azokban a háztartások működik az a cucc, ahol ö, csak és kizárólag Apple eszközök vannak. Nem, hát azokra, azokat az eszközöket tudod megtalálni vele, ami Apple eszköz, tehát a másik ember telefonját, vagy szát vagy... Airpoddzát, bocsát, mire Airdrops-ot mondok? Lehet, ez másra is használni, tehát hogy mi helyet megtaláltad a térben, onnantól kezdve tudsz vele kommunikálni, akár átrakni ezt a kommunikációt egyébként egy gyorsabb sztenderdre és fi Mhm, uh -huh. így, így, így. De ez is csak akkor fog működni, hogyha egy, ebből standard lesz, és mások is beépítik, és, és úgy, hogy ez kompatibilis az Apple-cuccokkal, b, hogyha az Apple adót kifizetted a tévédre, média lejátszódra, a Chromecastodra. Hát nem, az ultrawide banddel azért már sokan kacérkodnak, vagy biztos, hogy ott van a fejlesztési tudó ott van, a fejlesztési ö, ott, van ott van. De ahogy most felépül a világunk, te bíznál abban, hogy nem ö, három, egymással éppen hogy csak izé ö, szóban kompatibilis rendszert építenek ki egy ö, Apple öst, egy google öst meg egy Amazon-ost. Úgyhogy egymás mellett kábén lesz kényelmes használni őket, hogy. Egyszerűbb, hogyha pendrájomokkal viszed köztük az adatot? Ez érdekes kérdés, mert a tapasztalatom az azt mondhatná velem, hogy a fenérde de hogy mármint, hogy persze, hogy így lesz, hogy mondod. De ugyanakkor meg jobban belegondolok, az elmúlt években szerintem már nem nagyon vezettek be olyan szabványokat, amik ilyen látványosan erről szóltak volna, hogy én majd én, ak tehát én akarom megnyerni a háborút. Vagy mondjuk, hogy nem emlékszem ilyesmire. Lehet, hogy nincs egyáltalán igazam, de minthogyha ezt gyanítom én, hogy kezdenének a, a nagyok rájönni arra, hogy ez butaság. Hogy ilyet csinálni butaság, mert hogy ez látszik, hogy ez nem fog a technológia elterjedéséhez vezetni. Nem mondom az ellenpéldát, akkor a VR pont ebbe bukott bele, ebben a mostani körében. Tehát Google be, beszüntette a Daydream-et, mert azt mondták, hogy ezzel mi így, ebben a formában nem foglalkozunk. Nem tudom, most nekik van egyébként VR megvásárolható kezdeményezésük. Nekem úgy nemlik, nem. Hát nincsen eszközük, de tartalmat szolgáltatnak VR-re. Úgyhogy ja. ennyiben ők benne vannak teljesen. A YouTube VR talán. Igen, igen. De igen. Ott, de... nagyon, nagyon sokat skálaztak vissza ahhoz képes, amit bemutottak két évvel ezelőtt, és amire azt mondtok, hogy hú, itt most a Google komolyan gondolja. Még pont emlékszem, hogy mennyire szerettük a Daydream-et, hogy hardware csinálnak, szexin néz ki, el akarják adni a tömegnek azt, el a azt. Nem, nem, de, az, ez szint, de ez soha nincs így lényegében, hogy a Google hardware-t eladni a tömegnek. Ez, hát ha akarod, mondhatjuk, hogy ez az elméletem, de szerintem ez nem csak elmélet, hanem tény valóság, hogy a, hogy a Google azért csinál a hardvereket, hogy ezzel búsztolja a piacot, vagy hogy ezzel elindítsa a gyártókat abba az irányba, hogy mások is csináljanak ilyen hardvereket. És ez még a telefonjaikon is látszik, tehát érted, még mindig, még mindig nem ütött be a Pixel, még mindig az van, hogy Pixel telefon az valamiféle ilyen nagyon nagyon reality, nagyon nagy ritkaság. Azt nem használ senki. De azt elérték, hogy, hogy mindenki más is foglalkozom bizonyos témákkal, vagy bizonyos Érdekes irányokkal. Ezt elfogadom, de ez egy mondjuk a Google Home-ra kevésbé igaz, arra van arra. Másrészt meg az, hogy az Android egy milyen szánalmas fájdalom pörkölt, arra meg pont a google ez a hozzáállása tehet. Tehát, hogy megveszek valamit, és utána nézem a pixeles bejelentéseket, ahol már 8 éven beszél, kettőn repül, és hazatér a bázisra, majd megnézem a saját telefonomat, amire hmm, új verziós Sudoku. Mm, nem követlek az, hogy a, az om által előállított Google élmény és a Google által sugalt Google élmény, az durván eltér egymástól. És ez a Google-nek abból a, a törekvésebből fakad, vagy az, a, amiatt is alakul így, hogy mutat egyfajta képet, majd ráhagyja az om hogy ezt csácsok nektek, meg kéne valósítani, hát ezt nem mondjuk azért kide, de mi már megmutattuk a világnak, hogy ezt lehet, a csinálni, lehet csinálni, a mi technológiánkkal. Ami azt mondja a piac, már a, a gyártók, hogy majd értesítünk. Szerintem inkább azt mondja, hogy mindenki megcsinálja a saját verzióját. Vagy most nem tudok, nekem nem jut olyan eszembe, ami, ami kifejezetten ezzel a problémával küzd. Azt látom, hogy mindenki megcsinálja a saját Android launcherét és ettől minden telefonon máshol van egy kicsit a beállításokban amit tudom én, minek nem a szó. kikapcsolása. Nem adnak szoftveres szupportot például. Tehát másfél hát, éve... azt manapság már senki Másfél évekre veszünk telefonokat senki sem. minus Apple minus Google. Hiszen ezek ketten viszont adnak. Már szoftverre szaportot. Már, hogy jönnek frissítések hozzá. Ja, olyan úgy érted a szaportot, mert igen. úgy értettem, hogy lehet kérdezni, mert ugye kérdezni azt aztán pont ettől a két cégtől semmit nem kérdezni lehet. Kérdezni senkitől nem lehet, de erre ott vannak fórumok, ahol aztán ö, kedves német emberek azt mondják, hogy egyszer is láttam ezt a hibát, nem tudom, hogy mi lett. Igen, az igaz, hogy ö, igen, igen, támogatás az valóban Valóban van, bár azért a szoftver támogatás az egyre inkább, tehát mondjuk, érted, olyan cégeknél, mint a Xiaomi, vagy a OnePlus is van már, meg az LG ilyeneknél is van. Tehát ez kezd, kezd elfogadhatatlan lenni, hogyha nincsen valaki ilyen szoftver támogatás. Mondjuk, az például egy Motorola-nál van-e, azt nem tudom, azt te tudod. Ö, egy darabig van, aztán elfogy. Hát jó, nyilván egy, egy két éves készüléket már elkezdenek nem támogatni, arra hivatkozó, hogy ki gyorsult a technológia. Másfél év után már nem támogatják, de akkor mondom, ha az aktuális Google számokat jó. Uh, Pi, software fut 10,4%-on, a két Oreo együtt 27%-on, 7.0 nugát és 7.1 nugát 18%-on, Marshmallow 17% és akkor innentől kezdve van még a Lollipopon egyébként 15% Kit Katon 7 utána meg az apró. Tehát ez egy olyan durva fragmentáció, ami egyetlen más, jó egyetlen más platformon sem az Apple-ről beszélünk, nincsen. A fragmentáció tényet nem vitatom, azt nem tudjuk mármint, hogy gondolom nincsenek itt a számokban, hogy, hogy az, hogy még mindig 10% van Lollipopon, az annak követke annak a következménye, -e, hogy az a telefon, az semmi más nem tud futtatni lollipopon kívül, vagy annak, hogy a gazdája nem tudta, vagy nem akarta megnyomni a frissítés gombot. A, ezt csak a számok nagyságára mondom, mert ettől még az tény, és való, hogy egy csomó eszköz olyan, hogy, hogy újabb szoftververziókat már nem lehet rá telepíteni. Ezek persze jellemzően azok a készülékek, amiket eleve úgy terveztek, hogy az Hát lényegében arra sem alkalmas, hogy az a rajta levő szoftvert futtassa, nem hogy egy bármilyen módon attól eltérő, vagy annál fejlettebbet. De ha, akár, tehát ha ideális lenne a helyzet ezekből a nézőpontokból nézve, akkor is lenne egy ilyen fajta fragmentáció. Például azért is, mert az emberek nem nyomják még a frissítés gombot. Nem is tudják, hogy valamilyen, vagy hogy ezt meg kellene tegyék. Főleg a régebbi eszközöken, mint a régebbi operációs rendszer verziókon. Szerintem a Google iszonyú erőforrásokat tesz rá arra, hogy ezt a fragmentációs helyzetet javítsa, vagy hogy közelítse az ideálishoz. És ez majdnem lehetetlennek tűnik. Nem véletlen, hogy mondjuk iOS licencet nem lehet venni, és nem, nem döntetek úgy, hogy én a telefonombra teszek egy iOS-t, mármint a hardver, saját hardveremre. Hogy ezt a Apple nem véletlenül nem engedi. Szóval, ha valaki felvállalja azt, hogy a gyártóknak szállít egy egyébként nyílt forráskódú alapokon nyugvó rendszert, akkor hát azzal ezt bevállalja, hogy széttördezik a, ez a domén. Az a baj, hogy apple számokat csak rég itt találtam, tehát 18. szeptemberit. Hát már ott mindenki frissít egy idő után, mert ki maga az eszköz kihisztízi magának minden esetben, hogy lehet frissíteni. Na de várjál, mondom azért a számokat hozzá. Ez az iOS 11 volt ekkor a legfrissebb kedves hallgatók. Szeptember 3-án gyűjtötték az App Store-ból a statiszta.com-on egyébként az adatot. iOS 11, 85 iOS 10, 10 És 5 van régebieken. Az 5 a minden más, igen. <kül> Aha, hát az szép. Tehát, hogy egy azért durva eltérés van a kettő között. Azt tényleg csak lábjegyzett, de hogyha az, I, vagy az App store gyűjtötték az adatokat, akkor mindazok, akik sosem mennek be az App Store-ba, az, azokról nem tudunk. És szerintem ez egy viszonylag magas szám, de a lényeget ez nem érinti, ez biztos, hogy úgy van, hogy a Apple univerzum többsége a legfrissebb szoftverem van. Ezen csodálkozniuk, hogyha kevesen mennének be az App store ba Hát, most érted, az, aki a a gyári appokkal el van, és nem szokott appot telepíteni, és mindig mindenki emiatt sír, hogy az emberek többsége a gyári appokkal éli az életét, azok miért mennének be az App store Ö, És nem ragad fel egy ingyen játékot sem soha. Ne, és, ninc az... és nincsen de... Apple ID-a, nem használ iTunes-t, nem bekapolja a telefonját, stb. Igen, igen, igen. Szerintem ez rengeteg ilyen van, de nagyon rengeteg. Szerintem ez bőven a kisebbség, de mindegy, az Innen hogy a hitvitamen nem fogok hozzáadatot keresni. Hát akár, ha nekem is lenne igazam, az, az biztos, hogy nem befolyásolná azt a tényt, hogy, a, hogy az Apple-nél a többség az a elérhető legfrissebb szoftveren használja az eszközét. Ez biztos így van. Igen, amit nagyban segít, az, hogy lehetőségük van erre. Sőt, az Apple eszközök kihisztizik, hogy rakd fel az újat. Igen, és elég sokáig kompatibilisek visszafelé egyébként. Nem a végtelenségig, de elég sokáig, tehát sok évig. Sok évig tudod a legfrissebbre frissíteni az eszközödet. És még valami, ezt kiszámítató módon teszik? Tehát nagy jobb, tudsz mondani, hogy egy megvettem ezt az eszközt, x évig lesz rá új szoftver. Ahol az x utolsó, amit egy éve, az már szenvedés lesz, fájdalom, vér és könnyek. Hm. Igen. Így. Az android ezt az első pillanatban fogod érezni, tehát megvettem az Androidot, vérszenvedés és könnyek következik. Nem, azért hogyha olyan nagy gyártótól telefont, akkor az, az támogatást fog kapni megfelelő ideig. Nem? Másfél évig? Nem, nem, azért egy Samsung telefon az nem másfél évig kap támogatást. Mondjuk egy jó, a, az olcsók azok valószínűleg igen, a, már a közép is szerintem megkapja két-három évig, inkább háromig. A frissítéseket, a biztonsági frissítéseket, talán még a következő Androidot. Hát talán a következő Androidot, az azt nem tudom. Szerintem mondjuk két fő verziót talán meg lehet, meg lehet reszkírozni, hogy a Samsungot veszel. Van erről listánk majd adás végén áttekintjük, adás után vagy adás helyett leginkább. Hogy a Samsung-nál mely, mely kapják meg a pályábbiétet? Szerintem önmagában érdekes ez. Tehát, hogy ezt el kell bírálni, amikor az ember telefont vásárol, amennyiben persze használ lappokat, és nem csak a pontos időt nézi rajta. Hát meg amennyiben érdekli az, hogy sőt, hogy az neki előnynek számít, hogy megújul az operációs rendszere, nem pedig hátránynak. Szerintem rengeteg olyan felhasználó van, aki kifejezetten azt szeretné, hogy a megvásárlás pillanatában tapasztalt állapot rögzüljön örökre. És ne, ne jöjjenek folyton ezekkel a már megint más ikonja van a settingsnek, dolgokkal. Ők valószínűleg a szerencsés emberek, tehát akik nem úgy veszik ki a telefont, hogy ey, de rahat kényelmetlen ez, de majd egyszer, majd kap egy vajszínű a végén az ikon, és akkor jó lesz. Az átlagfelhasználó szerintem nem ilyen. Az átlagfelhasználó azt látja benne, hogy telefonálni is lehet, meg még internetezni és jól fotózni és de jó. És amikor valami kényelmetlen, akkor azt ő úgy éli meg, hogy én vagyok a hülye. Ez mélyen hiszek abban, ez egyébként lehet, tehát hogy ő úgy éli meg, hogy én vagyok a hülye, de hogy, hogy hiszek abban, hogy az felhasználó is érzi azt, hogy hát, ha nem is minden esetben félkész szarokat használunk, de esetenként dolgok azért úgy vannak megcsinálva, és akkor már nem csak a mobiltelefonokról beszélek, hanem úgy általában a, a technológiai világról, hogy ez ne ki legyen kényelmes a manak, aki ezt írta. Ez pont vetődött fel egyébként a a metinek a Telegram csatornáján, ahová várunk titeket is, kedves hallgatók. Az egyik hallgató mondta az, hogy úgy gondolja, hogy egy átlagember ma hát legalább 50 különböző ügyfélkóddal, ügyfélazonosítóval, passzvördel, PIN-kóddal, jelszóval, felhasználó névvel, stb. rendelkezik, amelyeket hát vagy fejben kell tartani, vagy fel kell írni valahol egy füzetbe, vagy valami, amire én azt tudtam mondani, hogy és és ezek úgy vannak kitalálva jellemzően, hát az ekréta kapcsán, erről hosszan beszéltünk azért, hogy, hogy ne nekem legyen kényelmes, mint felhasználó, hanem ilyen egy olyan rendszerben, hogy előttem kitaláltak, és nagyon jól néz ki egy Excel táblában a végén. Azt tudom, hogy én a magyar telekom felé egy 9 egyű szám vagyok. Sosem éreztem magam 9 egyű számnak, de azt kell beírni. Az még csak hagyjam, bár egyébként a magyar telkomnál ez már pont nem igaz, mert, vagy nem tudom, mire gondolsz, hogy hol kell beírni, mert átállíthatod át, a regisztrációdat a Júzernemre. Egy e-mail passzimre. címre? Sokkal jobb. e-mail címre, igen, igen, igen. Hát az sokkal jobb azért. Már úgy értem, hogy megjegyezhető, mert például a Kréta nevű mm. E-naplóban ott te továbbra is egy oktatási azonosító plusz a G01 karaktercsoport vagy, és egy egyedi jászó, ami nem csak az Isten, hogy el, hanem azt mindig ki kell keresni. Nagyon hosszan járnak a gyerekek azért iskolába hossz, hogy ne meg a végére. Hát pedig, bár mondjuk a kréta alkalmazás mindent megtesz azért legalábbis nálam, mert rendszeresen kidob és újra be kell jelentkezni teljesen érthetetlen módokon. Ugyanitt akkor már, bár tudom, hogy már a HVG is megírta tehát tulajdonképpen igazán, de kapukat döngetek, de ha egyszer, de ha csak egy hallgatónak újat mondok, hogyha Androidon vagy, kedves hallgató, és eleged van a, a krétából, akkor nézz után az e alkalmazásnak, amit egy 18 éves magyar fiatal ember írt, ugyanazt tudja, mint a kréta, csak egy kicsit uh, csinosabban használhatóbban, uh, egyszerűen rátelepszik a hát, ha jól értem, akkor ugyanazt az apit hívogatja, és uh, Valamért ezt meg is teheti. A lényeg az, hogy lecserélheted az elkrétát az elszivacsra. Ha Androidon vagy, és ez jó. Ez önmagában vicces, azt olvastam, hogy olyanokat tud ez a szoftver. Hát, félve mondom ki, mert nehéz feldolgozni ilyen, ilyen, ilyen funkciókat csak úgy, out of the blue. A programozó gondolt arra, hogy egy ember élete során, hallgatva egyébként miniszterelnök úr szavára, több gyermeket csinál, akik és tenként egyszer járnak iskolába. És ezek között, a gyermekek között ö, váltani is lehet, ezt hagyományos úgy csináljuk hogy az egyikről, a tekintetünket átemeljük a másikra. Az ekrétában az egyik gyereknek a naplójába, látjuk a másikéba. De hogy ehhez nem kell kilépni, és belépni, ami hát az ekréta programozója nem jutott eszébe, az eszivacs programozója, akinek nincsen saját gyermeke, neki viszont igen. Ezt ö, messze menőkig cáfolom. Na, a Krétában minden további nélkül lehet több gyereket felvinni, és azok között váltani. Kezel több gyereket? Wow. De azt az elejétől kezdve, szóval ez egyszerűen kamu, tehát ez nem igaz, hogy ez, nem, ez mindig is benne volt a Krétában, Na, hogy bocsás, több akkor gyereket a kétkák, amiket én olvastam, az, azok félrevezettek. Ezt, ezt én is olvastam a cikkben, és ez valóban egyszerűen egy, az újságíró írt hülyeséget. Ezt jól tudja, ezt tényleg jól tudja a Kréta, az lenne igazán egyébként a jó, hogyha van több gyerekem, akkor mindegyiknek be, lennék, tud, be tudnék jelentkezni, a, vagy mindegyiknek a nevébe be tudnék jelentkezni, és egyszerre látnám, tehát nem kéne váltogatni. Na jó, de mondjuk az, hogy kinek mi a házi feladat, azt úgy tudom látni, hogy az egyik gyerek házi feladata, meg a másiké. Hogyan váltasz a gyerekek között akkor az ekrétában? az most már mondd el nekem. Kérlek, szépen a hamburger főmennynek a legtetején ott van a a, azon gyerekeknek a neve, akiket én oda bevittem, és akkor rábökök a névre, és akkor átváltak az ő krétájába. Aha. És, Tehát minden további nélkül nem kell be, ke jelszót beírni, még ilyesmi. És ilyenkor kinek az az milyen számmal jelentkeztél be, hogy ezt a kettőt egyszer Ezt lehet úgy is, hogyha a, gyerek, a gyereknek a saját accountja, vagy belépve, de, de most már van egy ilyen gondviselői account is, és azzal gondolom, hogy hivatalosan ahhoz kötődik a dolog, hogy a gondviselő account tot használja az ember. De szóval ez nem, ebben semmi nehézség nem volt. Stim, oké, ezt megcsinálták, zsír. Van, tehát a, a, kréta, egy, a kréta egy olyan alkalmazás, amit én most akkor ugye azt hiszem, hogy van egy vagy másfél éve használok, mert azóta vált elérhetővé abban az iskolában, ahol az én gyerekeim járnak. És amikor először feltelepítettem, akkor itt széttártam a kezeimet, hogy Jesus fucking Christ, mi ez itt? Jézusom, milyen szarap ez? És aztán hetente, hetente jöttek hozzá a frissítések, és mindig valami javult benne. Tehát egy ilyen klasszikus, gyakran javított, gyakran fejlesztett apa, ami egyébként tényleg hétről hétre használhatóbb, de tényleg. Az egyetlen, ami miatt én hisztérikusról amit szoktam tőle kapni, hogy nem tudom, úgy átlag egy-két hetente kidob, és újra be kell jelentkezni, nem értem, hogy miért, ezt más alkalmazások nem csinálják. De mondom, egyébként az, hogy statisztikát lássak, hogy üzenni lehessen, hogy az ellenőrző összes funkcióját átvegye, ezek itt lassan beleköltöztek, hogy használható legyen az órarend, hogy meg tudjam különböztetni az igazolandó hiányzást a házi feladattól, ezek így mind tök jól benne vannak. De akkor az, az, az a jobbik helyzet, tehát akkor ez egy olyan cucc, amit Hát kiadtak rendkívül fors állapotban, viszont, mintha szögelnék. Abszolút, így van. Én ezt tapasztalom. Tudom, mi volt ilyen egyébként, csak lehet hogy ez a, a kormányzati fejlesztések sajátja, az ügyfélkapu. Tehát, ami amikor kiadtak, akkor szar volt, és nem is lehetett használni. Igen. De plusz időnként spontán elsírta magamat tőle, és most már ez egy csomó mindent meg lehet benne csinálni. Így van, pontosan. Mindig jobban esik, ha nem kell használni, de már, már nem nagyon fáj, hogyha mégis felműrül a horizonton az, nekem oda be kell lépni. Igen. igen, igen, igen. Na jó, de azért az elszívacs az még így is egy nagyszerű teljesítményes. Hát ez, hogy egy ennyire a, a, az államhoz kötött funkcióban is lehet használni kalóz alkalmazást. ez nekem már csak a léte miatt is csodálatos. Úgyhogy a gyerekeknek azonnal is fel, is fel is tettem a Android telefonjára. Javítanám a kalózt. Külső fejlesztőtől származó. Lehet, hogy ők nem nyilvános apit használ egyébként, és wireshark sarka faj fejtette vissza az egészet. Figyelj, hogyha nem nyilvános apit használna, szerinted a fejlesztő, aki egyébként a, az államhoz igen közel álló, Fejlesztő cég, aki a Neptunt is fejleszti, meg aki általában minden ilyesfajta tevékenységet benyom. Szóval, hogy milyen gyorsan törné el a derekát a 18 éves fejlesztőnek, hát azonnal. Ez biztos, hogy nyilvánosat használ. Nem, de Úgy értem, hogy jog jogszerűen használja. A... Ja, jogszerűen, de nem. Jó, szállázzuk ezt szét. Mm -hmm. Jogszerűen, és vagy túl nagy PR kockazott lenne neki menni 18 éves srácnak, igazából egy jobb alkalmazást fejlesztett. Hát a közelmúltból jól emlékszünk arra, amikor valaki szólt a BKK-nak, hogy meghegkelhető az egy rendszer, és erre már mindjárt letölt Ender büntetést kap szegény. Nem lehet minden cég hülye. De lehet. Szerintem tök nem. Mint ahogy a máv tetejéről sem lőtték mesterlövészek a késések ellen tüntető tömeget, bár megtehették volna. Hát a tüntetők az más azért, de akkor valaki visszaér az erőforrásait, de azt azért senki nem szereti. Szóval szerintem, na jó, én teljesen biztos vagyok benne, hogy az elszivacs legálisan jut hozzá a kréta adatokhoz, de nagyon kíváncsi lennék, hogy mi a konstrukció. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, ha bárki tudja kedves hallgatók, ismertesse meg velem, velünk, egymással. Hát kérlek szívesen egy, akkor elmondom a sztorit, mert elkerestem közben, Ö, nem nyilvános apit használ, ellenben SSL Capture Android alkalmazással megnézte, hogy milyen lehívásokat alkalmaz a Kréta, az ekréta alkalmazás, majd ezek alapján dokumentálta az apit a programozó, ezt ki is rakta, és ez alapján megírta a saját cuccát. Mindent kliensoldalon csinál, nem nagyon lehet beleakadni a dologba. Tehát magyarul az van, hogy bárki meghívogathatja a Krétának a szerver oldalát? Hát de hogy, Ezek szerint igen. hogy a fenében -e? azonosítod magadat ezért, legitim user -ként? Igen. Na jó, jó, nem, de hát azért ez, ebben benne szokott az is lenni, hogy az applikáció is azonosítja magát, aki hív. Ezek szerint ezt nem csinálták meg. Egy apikulcsot szerint, szerint mintha nem. valahol hm, egy apikulcsot használ, és azt írja, <háha> nagyon vicces, azt írja, hogy a, kö, a bizonyos lekérdésekhez kell apikulcsot használni, ami mindenkinek ugyanaz. Aha. Ajaj, kicsit félek, hogy az elszivacs már nem sokáig bírja, de kár. Szerintem még mindig ostobaság lenne neki menni. Há, persze, hogy ostobaság lenne neki menni, és ez szerinted az elmúlt években bármelyik céget, valaha is visszatartotta bármitől, mert úgy értem, akik azt érezték, hogy mindent megtehetnek. Igen, úgyis mint Budapesten egy ideig volt, nem tudom, most megvan, -e, mert nem használom, a BKV útvonal tervezőénél jobb útvonal tervező, ami ugyanazokat az adatokat használta. Ellenben jobb volt a felülete. Igen, olyannyira, hogy barátaink fejlesztették ezt. Na, ráadásul. Egyébként, és az szerintem van még, de azért van, mert, a, mert szerintem az közadat. És hogy bárkinek hozzáférést kell biztosítani a, a menetrendhez. Lehet egyébként, hogy a, a Kréta is közadat. És akkor ez a megoldás, hogy azért ilyen az api, mert, mert hogy muszáj, vagy törvény írja elő, hogy ez bárkinek szabadon elérhetővé kell tenni. Ahogy nézem, egyébként momentán 12 darab nem hivatalos krétás alkalmazás van, többek között az is, a... ami ö, különböző gimnáziumoknak a saját fejlesztése is ráfejlesztett még. Például a Karinti Friedrichs Gimnáziumhoz, vagy a, a Toldi De hát ez másik csodálatos. iskolához. Hogy a fenében-e? Nagyon menő. E, Filc, KVG napló, Eszivacs 2. Krétibot, ami egy chatbe küld krétás üzeneteket. <gül> nagyon jó. A botot azonnal meg akarom ismerni. E, PC-es kliens, Eszivacshoz, konzolos kliens, még egy andro androidos kliens és zsigérkrét kreatív. konzolos? Van ember, aki a Playstation akarja nézni a nem, a nem az a konzol, a másik konzol. Command Line. Terminálos. Ja, vagy úgy, úgy, úgy értem. Tehát, hogy átsz a kis vizédből, vimetből a másikba, és akkor azt mondod, nézzük meg, hogy gyerek megkapta a hármas irodalomból. Jaj, jaj, értem. Nagyon jó. Hát ez csodálatos. Ez egy, e, ezzel a világgal jobban meg szeretnék ismerkedni. Ö, berakom a GitHub-linket úgyis az adásnaplóban, mint amennyire a, a, a mi, mi kis dokumentumunkban is. Bátorsággal nézed, meg itt minden van. De mondom, a leginkább azért a dolognak a mondjuk, hogy jogi hátterére lennék kíváncsi, hogy ez mi teszi lehetővé, hogy, hogy e, nem jönnek e, lefüggőnzött volgák ezen fejlesztőknek a lakása elé hajnálban. Ez, ez, ez egy csodálatos rejtély. De majd kiderítjük. Figyelj csak, viszont még e, itt van nekünk ez az Amazon, Amazon dolog, meg egyébként a Facebook dolog. Azokról még egy-egy szót kéne váltanunk, de már fogy az időnk, úgyhogy úgyhogy csapjunk bele. Amazon bejelentett mondjuk körülbelül annyi kicsit, mint hogyha ő lenne a Bangod, vagy a Gigbuying.com. Hát, mint hogy ő lenne az Apple 10 éve, amikor az Apple még érdekes volt, csak hogy tovább locsolyom azt a tüzet, amit múlt héten meggyújtottam a Total Commander felemlegetésével. Itt szeretném élező, hogy ezzel a héten a pofozó sarokban várom a virar felhasználókat. Igen, kedves hallgatók, aki esetleg aki esetleg erről nem tudna, Keltem múltkor megkérdezte, hogy ki használ még totál komandert és akkor a Meti a Telegram csatornáján kiderült, hogy mindenki a Kelten kívül. Ha csak a Telegram csatornában. De tényleg ez derült ki, ez egyébként csodálatos. Hogy egyrészt ugye az, hogy a, ezt a dolgot, ami a Norton Commander nevű dologgal indult el valamikor a 80-as években, és azóta rendkívül sok ö, hasonló program született, ami a, a, hú, a kétablakos fájkezelést valósítja meg. Ebből tényleg legalább húszféle van, és ezt a 20 félét mondjuk szerintem én is mindegyiket használtam, de hogy a mai napig, aki Windows-on van, az használ ilyeneket. Egyébként, aki m -m, meg macOS-en van, az is használhat ilyet. Csak az egy, az egy fizetős az a forkliftet Tehát, fogja használni. Ez a forklift, igen. De ez azért hangzott a Linuxos os parancsoros megoldás, is ez a Midnight Commander. Igen. Hát ami történet, hogy nekem is fent van az ablakos Linuxomban, mert a fene fogja kikeresni, hogy hová mountolta fel éppen az a windows, -os, windows -os D Winchester-emet, ha egyszer, egyszerűbben azért három enterel ki tudok oda találni. Na jó, szóval az derült ki, hogy azon hallgatók, akik... Erre reagálni akartak ők kivétel nélkül azt mondták, hogy már pedig ők használnak egy-egy ilyen klasszikus valami kommandert. És ezek között nem tudom, a Fár, a Volkov, a Total, a Windows, a Norton, Jézusom, nem is tudom, mert most a felét felsoroltam kb. amik szerepelnek. És lényegében minden platform megtalálta, két dolgot nem kaptam, az egyik az mz motoros postástól izért, a másik pedig az kiskülnit, kiskülönítményen nem csengetett be, hogy átadják, hogy te fasz, hallgatunk. Használom még totál commander -t. nem akarok ötleteket adni. Igen, igen. Szóval lehet, hogy most ugyanez lesz az Apple-vel, hát nem tudom. Nem, ezen a Azért héten a van soron. Winrar, úristen! És jövő Csaj. héten az ACDC-ről fogunk beszélni, nem a zenekarról. Úristen, egy ACDC, az de jó lenne. Na jó, de jó, jó, ezt adjuk, ezt hagyjuk, ezt hagyjuk. Beszéljünk inkább az Amazon gyűrűről. Ferenc, te szeretnél belebeszélni? ACDC még van, te jó istenet. <gül> Bocsánat, A bajtam, de rá kellett keresnem, Szóval te szeretnél a gyűrűdőbe belebeszélni, majd lazán a fülethez támaszt, mint hogyha megfájdult volna egy fuvallat után meghallgatni, mit válaszol neked, Alexa? Hogyha ebből a kérdésből kivesszük az Alexa kifejezést, akkor úgy, amúgy egyébként igen. A, egész pontosan úgy van, hogy szeretnék belebeszélni a gyűrűmbe, azt aztán, hogy aztán a fülemhez kell emelni és ott hallgassam meg a választ, ahhoz talán kevesebb kedvem lenne, az, az olyan fura kicsit. De egyébként én ezt az okos gyűrű dolgot, ezt én nagyon, ezt adom teljesen. Ez nekem bejön. Tehát notifikációs platform a mutató újjamon, ez, ez menő. És az Amazon sok egyéb mellett bejelentett egy Amazon Echo Loop nevű dolgot, ami egy okos gyűrű, ami egyébként pontosan azt tudja, amit a kelt elmondott, és ez hát a MacGyver, a nézeten. notifikációt, hogy valami szerintem nem ad. Hát van benne rezgőmotor, és például navigálni lehet vele jobbra-balra, meg azt mondjuk arra nem emlékszem, igen, hogy mondjuk telefonhívásról értesít -e, de hogy Alexa Rázda, gyűrű tíz percig. <laughs> igen. A lényeg az, hogy igen, ez egy Alexa kliens, ami, eh, amiben van mikrofon és egy olyan trükkös kis hangszóra, amit hogyha a fülethez hallasz, vagy támasztasz, akkor te hallod. Más meg nem hallja. Fura, vagy hát nem mondom, hogy... Na jó, nem másonnan nézzük. Amikor minden cég egységesen abban hisz, hogy a hangvezérlés az valami, és, és minden cégnek most már van egy saját néven emlegetett, na jó, esetleg a Nél csak asszisztensként hívott asszisztense, akkor, akkor az, hogy ehhez csinálnak egy olyan hardware eszközt, amivel könnyebbé válik a az szerintem menő. Mm, én inkább a kénzinfekfűszót használnám. Az egész piac Kézenfekvő, sokkal jobb, igazad van. Úgy tesz, mint hogyha ez lenne a jövő. A józerek még nem teljesen tesznek úgy, de hát majd lenyomjuk a torkukon. most a gyűrű formában most most könnyű lenyomni a torkokon, mert azért a hangfal az nehéz, meg, meg karcolja az embernek a gigáját. Okos gyűrű volt azért már eddig is, meg most is lehet kapni néhányat, de az, hogy egy nagy hatású szolgáltató felveszi a termékek közé, az biztos, Ad egy kis lendületet ennek a megközelítésnek, nekem tetszik. Hát plusz az eddig okos gyűrűknek egy, egy fontos közös tulajdonsága volt, azt jelenti, hogy voltak. Azok lényegében csak notifikálni tudtak, így van. Hát ez személy ilyen, ilyen mikrofonos hangszoros cucc, ez nem volt még közöttük. Aztán, de nem csak ezt jelentette be az Amazon, ez talán csak az érdekesek beközül volt való, de hogy jött okos szemüveg is, ami nem úgy okos, ahogy az eddig okos szemüvegek, mert semmit nem vet itt a látómeződbe, hanem ez is csak egy Alexa mikrofon és hangszóró. Itt a hangszóró az valahogy a szemüveg szárába van beépítve, és direkt a fületbe sugározza a hangokat, úgyhogy ezt állítólag más nem is hallja. Ö, ami ennél egyébként egy érdekesebb, mert hogy ez a, a szemüvegbe kimit próbál beleépíteni, ez, ez megint egy nehezen eladható dolog, tehát hogy ö, több ponton kell ott lenni, a gyártónak ahhoz, hogy, hogy ez eladhassa embereknek. Uh -huh. A jól látóknak azt kell mondani, hogy figyelj, felveszed ezt a szemüveget, amit úgy fogsz kinézni, mint Clark Kent a 70 nem tudományos Superman filmben. Cserébe Alexa a fületbe fog suttogni. Nekem meg, aki szemüveges vagyok, azt kell mondani, hogy figyelj, csak ezt a ház alatti optikába bele tudják csiszolni neked a, ezért, a lencsét és akkor ki is fogsz rajta látni. Nem csak Alexa fog a fületbe suttogni, hogy jön szembe a Oszlopos most már mindegy. Ez szerintem nehéz. Mert a szemüveg amúgy egy, egy eszköz, Ezt a tech cégeken kiből nagyjából mindenki tudja. Hát szerintem a tech cégek is tudják, csak sajnos nagyon nehéz beépíteni az elektronikát olyan vékony keretekben, meg szárakban, mint be, bele kellene. Hát akkor a tech cégek nagy erővel próbáltak eddig úgy tenni, mint hogyha a szemüveg nem egy divat kiegészítően, vagy nem egy olyan dolog, amit az ember úgy választ, hogy nézzen ki jól. Figyelj, a csinálta ezt egész jól a Snapchat-nek a cégének a Snap szemüvege. Hát nem is tudod semmit. De ez, Hát ezt fotózni tud, de hogy az jól néz ki, és ők nem azt választották, hogy majd mi idomulunk a te divatozási igényeidhez, hanem helyette azt mondták, hogy itt van egy divat, divatos tárgy, használd ezt. Napszemcsinek. Igen, meg ők akartak adni. Az mondjuk egy jó irány, csak sokkal kisebbre szűkíti a területet, ahol ezt viselni lehet. Igen. Kezdve az rögtön az, azzal, hogy, hogy bármely olyan szituációban, ahol te más emberekkel vagy, ott a, a tüközős, csillogós, sötétítős a viselése az legalább hát legalábbis kérdéses. Ja, hát szerintem az Amazon is egy csak azért dobta be ezeket a tárgyakat, hogy megnézze, hogy mi az, amire harapnak az emberek, és amire harapnak, azt majd tovább fejleszti. Tehát tényleg lényegében ugye még eh, okos, eh, hogy hívják ott, mikrosütőt is mutattak be. Konkrétan minden volt, ami okos. Az tökéletesen érdektelen van, fülhallgatójuk is, azt is ha csuk szerintem most. Ja. Ö, viszont hoztak be szép és állítólag jól is hangzó hangfalat ami az összeseddigivel szemben egy létező piac. Igen, de azért a legérdekesebb, amit bejelentettek legalábbis szerintem, az az Amazon Sidewalk. Ami? Erről szerintem lemaradtam. Az Amazon Sidewalk egy ilyen alacsony frekvenciás ilyen mesh hálózat tulajdonképpen, az a, vagy mondjuk egy olyan szabvány, vagy olyan technológia, amivel megsegítségével az összes Amazonos eszköz, egymással fog tudni kommunikálni, és így egyébként olyan kis hatótávolságú eszközöket is rákötni a hálózatra, amik egyébként nincsenek közvetlenül Wi-Fi közelben. Hmm. Szeretem, amikor az adásban egy órával később ilyen korábbi állításaimat bizonyítjuk teljesen hogy de ez a, az Amazon Sidewalk, ez pont úgy hangzik, mintha a, az Apple UVB-s eszközére reagálna valami módon az Amazon tehát, hogy oké, okay, mi is látjuk, hogy ez az eszközöknek kell valamilyen módon energiatakarikosan, nem Bluetooth ellen vagy nem, pláne nem wi nem n ami eszi az energiát kommunikálni. Van nekünk el egy ötletünk, srácok? Hát jó, csak ők elég nagyok ahhoz, hogy ne jó, nem biztos, hogy elég nagyok hozzá, ehm... mert lényegében a kindle en kívül nincs másik eszköz. Hát, de még az Alexás okos hangszórók, nem? Amiken, amiken keresztül lehet kommunikálni. Az elég nagynek tűnik azért. Igen, igen igen azért mondom, hogy az lehet egy olyan alap, amire egyébként érdemes lehet építeni, tehát azt mondhatod. Ha már nekem van otthon Alexám, vagy egy Alexás okos hangszoróm, ami így módon hubként viselkedhet, akkor amellé egy okos fülhallgató, meg akkor már egy okos mikrosütő, az már úgy befigyelhet, és ez milyen marha jó. Arról ne feledkezzünk el, hogy Amazonnak azért ott van egy olyan cucca, ami nem szoftver, hanem szolgáltatás, viszont rohadtul erős. Ez pedig a Prime. Igen, igen. Amihez jár zene, jár videó, jár talán még tárhely, ingyenes még szállítás, tartalom. tartalom, nagyon sok minden. És ha már ebben benne vagy, és olyan területen érsz, ahol ez elérhető, akkor elképzelhető, hogy könnyebb hozzá még berakni a, a kosárba egy, egy Amazon eszközt, ami Amivel ezek kezelhetők, vagy amivel ez kiküldhető a tévére. Így van, ők nagyon jók abban, hogy azok a szisztémával bilincseljenek magukhoz. Nagyon kevesen tudták ezt mások megcsinálni, szerintem a Google-en, meg a, meg a Zeppelin kívül talán senki más nem is jut eszembe, aki erre képes volt. Még az Amazon a harmadik. Igen, és az összes többivel szemben, ugye ott van az Amazonnak a, hát a nagy szuper képessége, nem fizetés, ami egy bőtöltese sikeres cégére szívüket. Jó, jó, jó, de ez a felhasználók szemszögéből. Tehát a felhasználóknak ez nem jelent előnt. Ö, nem, de nem mindegy, hogy mennyi pénzt tudsz tanála el fejlesztésre, meg, az igaz. meg az, okos fülhallgató és ö, okos káddugó fejlesztésre. <hállt> az okos káddugóra nagyon kíváncsi lennék, hogy az mit tudhatna butához képest. Hát elbúgy hogy a kedvenc slágereidet a Prime Musicról, és leereszti magát, amikor kiszálltál érzékelő, hogy érzékelőt kiszálltál, és magától kihúzza a dugót. Az jó? Például. Az ügyes. Jó van. A többi, amit az Amazon bejelentett, az nem volt érdekes. Ő szerintem se túzottan. Inkább az, hogy, hogy ennyi mindent daptak piacra, vagy ennyi mindenre bonták azt, hogy hát ha valakit érdekel, akkor ezt igazából le tudjuk gyártani. Így van. Igen, megtesztelik a piacot szerintem, és ezt ők megtehetik, hiszen van hozzá egy nagy bolthálózatuk is még ráadásul. ügyes. ügyes. Na jó van. Azt hiszem, hogy azon túl, hogy elfogyott az időnk is, e, át is beszéltünk minden fontosat. Igen, ami meg nem az, hát nagyon jó lesz majd a jövő hét. Szoktunk ilyeneket mondani, de jövő héten, jövő heti adás az majd valamikor a hétvége felé fog elkészülni, mint ez máskor készült volna, mert hogy kedden szerden te is, meg én is az Internet hangerin leszünk siófokon, leszembe is jutott, hogy ez lesz a 20. Internet Hungary, nagyon nagy a csinnadratta és nagyon nagy menő konferencia lesz, de hogy az érdekes, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt az Internet úgy vártuk, mint a fórumot, ahol majd ilyen nagy bejelentések lesznek és meglepő újdonságokkal fognak előállni az internetet meghatározó magyar cégek, mármint a magyar internetet meghatározó cégek. Ez most már nincs így egyáltalán, most már nem ilyen a konszolidálódott a magyar internetpiac és nincsenek ilyen bejelentések, Nem, nincs semmilyen nagy tenyérdörzsölés előre. Konszolidálodott? Milyen szépen mondod? Hát mondhatod úgy is, hogy ellaposodott, de azért én ebből inkább azt látom, hogy, hogy annyira közművé vált, hogy hát mh, körülbelül olyan gyakran vannak izgalmas bejelentések, mint amilyen gyakran csatornázási művek kápráztat minket el valami vadonatú innovációval. Hát külföldi játékosok megették a a magyar cégek piacát, akit pedig nem, ö, azt megette a kormány. Tehát, hogy a, a, magyar, sajtó, a magyar nem sajtó innovációs potenciája nem egy olyan dolog, ami mérhető. Hát ezért aztán az Internet Hungary is szól erről, de egyébként például a podcastokról szó lesz a konferencián, meg sok más mindenről is, és mivel mind a ketten ott leszünk, úgyhogy a hét második felében, amikor már visszatérünk és újabb adást veszünk fel, akkor majd erről is be tudunk nektek számolni. Addig pedig sziasztok! Minden körülmények között én a podcastos előadásra készül már szídalozom a könyvcsatornáimat. Sziasztok!